«Жалко, хоч би ж було пару вишеньок заставили. Я так скучив за ягодами. Зрубав я, Миколко, хоч суди мене, хоч милуй. Та що, ж уже зробиш? Завтра, я так думаю, все тут вигубимо. Сьогодні неділя не буду вас сердити з Богом, а завтра гостріть сокиру. А що ти надумав все наше? Дід видивився на нього з-під кролячої шапки. Хату ліпитимемо, от що. У дядини ми довго не продержимось. Поки ви були самі, вона ще терпіла. А тепер виштовхає в потилицю нас обох, пояснив Микола. Толоку скличемо, вилємо стіни із землі, вікна, двері поробить горжій. Я попрошу, не відкаже. І з платою, може, підожде. Таки ж вони товаришували з татом. А верх я й сам зумію. У це довелося сарай ставити, то я навчився трохи сокирою махати. Ну що ж, роби як знаєш, ти тепер тут повний хазяїн, а я помагатиму, скільки духу стане. Я дідусю сам, ви тільки умом поводитимете, поправлятимете, якщо робитиму щось не так. Рубати справді треба негайно, поки соки не рушили по дереву. Завтра і заходимося зранку». Микола з дідом весь день поралися на дворі, відкидали в сніг поза хатою і від сараю, щоб не підмокали стіни, пробивали рівчаки для води. Микола ще й від затишку розчистив замет, аби не поламало його, коли осідатиме сніг. Переобідавши, вони пішли до своєї садиби і попрокидали сніг під деревами на завтра. За роботою не щулися, коли й вечір упав. Заходило сонце, підзолотивши туман, що хвилями почав накочуватись із степу в село. Микола з дідом вернулися до дядени в обору. Туман усе котився повз їхні дерева, через їхній город, у балку. У мить балка була напакована ним по самій вінці. Він уже не вміщався там, заклубочився над нею, став розповзатися селом. Хати наче зрушили з місця, почали відпливати в степ, щезли в білій млі. Ледь мріли ще проти заходу силуети дерев на Терешківському дворищі, і чогось особливо чітко було видно два ясени. Вони, мов, возносились на небо. Скоро вже стирчала високо вгорі лише їхня спільна корона без тубурів. Потім і все зникло. І тільки ще небо над головою світилося золоченою блакиттю. Та ось і його затягло, ніби там хтось безшумно зачинив віконце. Туман наліг такий густий, що важко стало дивитись і дихати. Було тепло аж парко, на морози не думало братись. Ну, тепер поплеве сніжок, туман скоро його з'їсть, збуджено сказав дід Терешко. Увечері люди йшли до клубу. Привезли кіно, трактористи. Вибрався й Микола. Взяв акордеон і пішов у тумані на людські голоси. Коли він заграв у маленькій холодній залі, його враз заточила молодь і зсунули ослони під стіни, щоб булося де танцювати. Дівчата при неясному світлі десятилінійної лампи, всі такі красиві, почали просити, щоб він грав танців. Долівка була встелена соломою і в клубі стояв суцільний шелест під ногами. Ті, що танцювали, весь час спотикались і сміялися. Микола зразу не міг уторопати, чого вони спотикаються, і думав, що причиною тому його музика. Аж потім додивився, що вся долівка під соломою лежить у вибоїнах. Після польки він заграв вальс на сопках Манжурії, а потім дунайські хвилі. Вальси танцювало тільки дві пари, решта стояли, дивилися і слухали. І Микола збагнув, що рунівщанські дівчата і хлопці не вміють танцювати вальсів Він знову перейшов на польку і грав її, аж поки кіномеханік не оголосив, що пора починати кіносеанс Серед дівчат Микола бачив і своїх ровесниць, хоч майже нікого не впізнавав Хлопці були всі молодші за нього Його ж ровесників і трохи старших не було жодного Ще вдень він розпитував діда Терешка про хлопців і знав, що в селі нема нікого з його друзів. «Вибило на війні», – сказав дід. «У 43-му, як забрали їх...»